dot nuk futemi në bisedime rreth Allahu subhanahu wa taala, as nuk polemizojmë në fen Allahut. Këto fjalë është fadish, të fjalë të përgjithshme, gojët gjera, por sheh këtu ka pas për qëllim diçka që përdorin selefët në e para thotë ula na hudhu fillah, kimi për qëll ka për qëllim shehu nuk futemi në bisedime ose në fjalë të cilat nuk kanë bazë, marrin tek argumentet fetare lidhje me qenin Allahu subhanahu wa taala. Unë madje nuk takon njeriu që të tregoj për Allah në mëdhuruar diçka pa pasur fakte, pa argumente logjike. Edhe që këtu kanë filluar gabimi i filozofëve, sepse ata janë përpikur të përshkruajnë Allah me logjikën e tyre dhe jo më atë që i ka treguar Allahu profetëve. Por ata kanë gabuar shumë rëndë dhe kanë humbur me një humbi të qartë, dhe më mirë detyrë janë ato cilat e kanë kuptuar në fund të tyre në momentin fund e fundit që ata kanë gjetur gabuar. Ëh kjo është kjo nuk është ajo që ka dashur thotë sheu këtu do të më thotë wala na hudu fillah sepse çështja domethënë çështja e thicitut Allahu subhanahu wa taala është çështje që nuk ka me logjikën njerëzore prandaj Allahu i madhuar thotë për mushrikët in yatemuna illa dhanna wa ma tahwa al-anfus ata nuk mbigeni <të> gjithjetër vetëm se hamendjen dhe atë që dëshirojnë vetë vetë tyre të të domethënë dhe që e vërtetë ata nuk njihen me hamendje Edhe Allah të regojnë që ata si rëndikin të kote në hesin me Hamandi Në jetirë thot i jet të bjone illa dhvanna o inna dhvanna le ju gëni minel haqqish e i a Ata thot në hesin me Hamandi Por Hamandia nuk vlen tek e vërtejta. Në në vërtejta Nuk vlen veti ishtë Hamandia por du sigurin Sigurinja sigurin, nuk arrijet me logikën njërzore Por arrijet me antë argumentëve që ka zbëtër Allah i madhuruar Të fëtë i të sënë Allah vëlljë sëllem Thot që ju Nuk duhet që a, nuk duhet që njeriu të flas për qenin e Allahut subhanuhu te ala përveç atyre gjërave që ai i ka treguar vetë dhe ka përshuar vetën e tij me to. Ëh kanë von disa njerëz sot. Kau sa ka thënë një person. Thotë. Allahu i madhuar thotë: "Atë person ton cilin unë e kufizoj tek emra të cilëtimja, e kam bërë, do të them, e kam kufizuar atë tek tek ëh mënyra e edukuar thotëim në lidhim me Allahu subhanahu taala. Edhe at personi te cilit uni zbuloi realitetin tim, ato e kam shkoturuar. Ka për qëllim domethënë më mëancaj domethënë që nëse një person përpiqet që të njohë realitetin si është Allahu i madhuar, si është në realitet, kjo është qëllim për iman i njerëzit. Ajo që duhet të njohë njeriu është ato që siç ka treguar Allahu në Kur'an, ato që ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam pa u zhytur në, në njohin e tërë në realitet se si janë, sëpse kjo dhe gjëjë, kjo është e që quëtë sija, si. Edhe se si janë të në realitet, kjo nuk në lejohet nërë që ti përprofityrojmë, asë ti përshkrywem, por thjeshtë në i besojme ato si shka në ardhur, edhe realitetin do të shkëmë besimtarët, të allohës frontarë, kur, kur të kërë të nxënët. Edhe kjo kjo gjë është një ngjashmëri ato thotëu është një ngjashmëri me atë që ka treguar Allahu më dorë për malin që Allahu më ndoi kur ezbuloi perden malit malu go ub luhur. Kështu do njeriu nëse përpiqet si të njohë frailitetin e Allahut, si është Allahu në të dhunja, ai është shkator. Shkator i imanit ti, i tij domthonë. Nuk e probovon dot njeriu ta njohë këtë gjëri sepse se si të Allahu subhanahu wa taala nuk i ngjajnë krijesave. Njeriu nuk përfiton nga krizat se si janë nëse ai nuk ka para ato ose nuk ka parë shembujt e tyre. E si mund të përfitojë dhallahu normalisht që kjo është e pamundur. Pastaj do t'u olau, nuk marr i fillimi, la nuk polemizojm, nuk bën polemika në fenë Allahut. Fakti që është vfjale polemika ose dialog, në, në, në më thon në fenë Allahut, dialogu në fenë Allahut on është është dy lloje. Ë, ose mund të them të shkur dy lloje. Lloji i parë është dialogu i në juar dhe loj dyri dialogu i në luar Dialogu i në juar është e i loj dialogu për të cilit e, vilen frytet vilen frytet mira profiton, profiton njërë një për ti kurse dialogu i keqë është e i për cil nuk ka frytet mira por ka për ti vëndëm se dëme edhe qëndrimi i musliman me kondrit dialogut me njërzit në, në mëndikin të koto nuk ka qenë në gjithdo kohë njësoj Por kjo varet nga vendi, nga koha ku ndodhin njeritë dhe njerzit që ka për rreth. E, për shembull, profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka dialoguar me krishterët. Dhe mbasi ka dialoguar me ta u ka kërkuar aty që të bëjmë mubahela. Duhet të, të luteshin Allah ta shkatërrojë atë gjinhumrin. Kjo është domosdoshmën me krishterët. Gjithashtu profeti sallam ka dialoguar me mushrikët e Mekës, sepse kota kishte mbuluar të, të të mirë dhe kishte detyrë që të alegon dhe që të shfaqë të, të vërtetën ndërsa në kohën e selefëve mardhjes profet sallallau se vërtet e kishte dalë sheshit. Të gjithë njerëzit e dinin. Kurse e kotasi ishte, ishte si puna e tyre shkëndijave, vetëm se ata nuk ishin për dritë, por ishin shkëndijë për errësirë. Nëse do na lejohesh ta quajmë shumë. Edhe për këtë re syi e selefët në kohën e tyre thoshin ne nuk dialogojmë dhe nuk punojmë që delegohet. Pse? Po sikosh në shumë tekste të selefëve e kanë ndalur dialogun me grupet e humbura ata domodin dhe që kanë ndaluar dialogun rrethon në cilën kanë jetuar ata kanë qenë këto. Nuk bëni dallim. Vet profeti sallallahu selam ka jetuar në një ambient në cilin mbizotëronte kota dhe ka dialoguar që të përhapte e vërteta. Delegonët duke treguar fakte njerëzoje që delegonët mbizotëronte e vërtetë, kurse nën Konë selem mosdjenjës profetit selam e vërteti ishte tromfuar në në në shoqërinë e saj. Nuk ishte më në bërë për dialog. Kush dhe kërkon dheu të këtë rasti? Kërkoni grupet e humorit e cilet sapo kishin lindur. Doni të fusin njerëz të dyshime fenë tyre, edhe duke u futur dyshimet i bënin në mënyrë që e vërtetë ato ishin si dy çështje të diskutueshme mes njëra tjetrës. Për këtë arsye Selevet e ndalonin rrëftësish dialogun. Pra ne thotë treqohet të shkonin i personi te Muhamedi Silini dhe i thot Muhamedit Silinit, "Do të rrevoj njëri të kornor." I shpërbiti Tachivi, i thot "Asnjë ajet." Por vetëm një ajet. Asnjë ajet nuk do të më tregosh. Ti po rhash, do të do të bëj lumë, po zotë leti. Edh von pasën një përshumë vëjit, po pse nuk pranoan? Po ku e di thonë mbas se dgjoj njëri tjetër që më thotë ai domodin me atë që dëshiron që me atë kuptimin që dëshiron ai, edhe më hyn smundën në zemër. Ktu bëhet fjalë domodin që në konëse leve vërtet ka qenë i qartë. Kështu që nuk ishin arsye pse tu delegon të më. E kota ishte e mposhtur, e nënshtruar, e poshtruar, ishte, nuk ekzistonte fare dhe, dhe sa po kishte lindur në disa forma, ka origjitë favorisht uh, kur dolën pas e u detyrua bina pas tregoj me ata por për shkakun murgjiet pas se të fillonin kadrijet pas se fillonin momentet e fillimit gjajëmi e pasit momentet e fillimit sikur selevë qëndrimi i tyre ka qen ky nuk donin të dialogosh me ta pse se në atë momentet dialogu me ta u angrinte famën e tyre edhe këtë suhama më e kam lexuar vëmendje kam parë tek këto qëndrimet selevë tregon debiles imamullah lalakai në librëvet shaf rasulin ka qadeh sunna wel jemaa e katruart e lëgjej thot dikur thot selefët nuk kanë pranuar që të dialogojnë me bidatçinë ata thot vëdiçin nga nga mufifi pse nuk u porhapi dot aty tyre derisa erdhin disa njerëz të cilët menduan se duhet të dialoguar me këta ka hajër e ç'bën duhet të dialoguar njerëz që unë duket të dëgjuar domun argumentat dyshimet e bidatçive duket jo njerëz të thjesht e fillon pas dyshimeve të tyre u në në mendjen e njerëzve të thjesht u bën në gradën e argumenteve si nuk i dogon dot E fillon pas argumenteve të dyshimeve, arrit në një gradë të tillë që një rivullim nuk i tallot atë njëri thjesht. Eduo ngatruar vërtet më të kotën. U ngatruar vërtet më të kotën. Për këtë arsye, domodin poqesë ti shikojnë që selevë ndalonin e ndalonin dialogjin me videotë të qind, ky është qëllimi tyre. Se çfarë bën, saoha ndodhen që njerëzit, një mal disa këta selevë, edhe i përgjigjën ato sikur ato bleshën çdo llokon çdo lë vëndit për çdo l për çdo grup i njerëzish, që kjo është e vërtetë. Ata kanë jetuar në një realitet të caktuar dhe kanë folur për atë lloj realiteti të caktuar. Dhe ky lloj realiteti këtu në rrethana shkishte. Po sikur s'denkonë në ëndrës, por pa hapi dhati u detyruan se levet që delegojnë ata. Për shkakun kur kur ata morën te zilet, për shumbishën Mirrisi, u bashk bashkangjitë u bashkangjitë Khalifi i atij tonë dhe filloi duke i imponuar njerëzve të mëvon duke i duke i detyruar që futen tek e kota me radhë ku do të tundë të tjerë të dialogojnë, atë doli domethënë adoleshent me kerkani për dialogume të, domethënë dhe e shkruajti te logun. Domethënë çështja kur thotë nuk dialogojmë në fenë Allahut, do të volanë marri, e nuk të dialogojmë qëllimi është domethënë kjo që kanë tregu, domethënë që kanë tregu i kanë kandon konë seleve. Mëpara, dyta, fjala al-mumara në gjuhën arabë do të thotë dialog, por disa në në, në, në në disa raste përdoren me kuptimin e dialogu në çështjet kota ose dialogu që është pa vlerë. Qëshoj ne themi, dialogu po vlerë, përçi nuk ka as rezultat i, nuk dua që njëri të merret me ta. Nëse nuk përfiton prej ti pala tjetër ose nuk përfiton prej ti muslimant. E dyta, dialogu në të cilin njerëz e ufutën dyshime, gjithashtu nuk vlen. Prandaj treqohet, treqohet shehimi mbazi, shehmin mbazit, ishte zyrtar i Saudi-Arabisë, i kanë kërkuar shehjet në Arabi Saudite dialog haftos, nuk e pranuar. Nuk e pranuar sepse domodin ata do të numëristi kusimer dhe i si konsiderohet fare. U lutem për këtë arsye, domethënë dialogu me ta do u fu fusë njerëz shumë dyshime. Prandaj ai nuk pranonte që të legon me ta fjalën. U kishte gradë aty në në në brigazhi tregon me ta. Prandaj këtu është kuptimi ashtu si thonë selevet, Ola numari, filini la, nuk dialogojmë. Në një kohë që disa përkë kanë dialoguar për selevet në kohën e faktuar, kontrolli me Vetim Ahmeti kur e morr atë në burg, edhe i thoshën atij disa dyshime jo se pashtyrë ishin argumente që Kurani është i krijuar, dialogoni me ta dhe u përgjigjesh, dhe dialogoni me ta. Po kishte qenë kjo lloj gjëje, më që mos më dalogun fenallahu, ti s'ke qenë ndaluar totalisht çdo rasti, i binjë Jezusin, s'u dialogonin ta fare. Dhe ashtu Allahu madhuar ka thonë Kurani: "U la tujadilu ahl al-kitabi illa bil lati hiya ahsan", mos e legoni me e kitabin, vetëm në formën e mirë, il ladhina dhallu minhum, përveç atyre të cilët kanë bërë padrejti. Me ta, nuk u është detyrë të dialogosh në formë të mirë nuk e kërket aty. Nejo delegosh në formë tashmë kur ata i tekalën kufit. Ëh qëllimi i tuaj domodin që Allah më dhuar nëna ka mësuar që ne dialogojmë. Në seri është rregull mos delegoni. Sepse ata e kanë parë të arsyeshmën në kohën kur e ka, ta ishu kurdom në kadrijet. Ata kishin ishin pak veta, pak njerëz. Kur fillon ata u tregojnë disa argumente njerëz që për të futur dyshime, nuk ishte drejt, domodin që një një drejtatar shkon të dialogon me personin i cili ishi pa njohur, nuk ishte dije çen zjeni lobi datit të isë si një tek kush e dosh hajtë rreth të mbash ashi neu çuptim kishë këtu ah kës ka kuptimi fare kuptimi i saj është e ti ta marrësh biodatën ta ngresh atë në që të bëhet një hortë njerëzit e të futesh dyshimin njerëzve më në mënyrë të tjera të ky është kuptimi për këtë arsye domethënë thotë imam al-Tahawi wala numari fi dinillah nuk delegojmë nën Allahut ose kuptimi është nuk delegojmë pa fakte dialog të kot ose kuptimi është nuk dialogojmë në ato raste domthonë kur nuk lendë dialogon sepse ka raste kur duhet të delegojmë Edhe profeti sallallahu alejhi wasallam, por shembull ka parë disa sahabë që po dialogonin për çështjen e kaderit. Edhe po dialogonin, domodin dhe edhe çabonin në jetë një vend kuranor, një përdor një argument, një përdor tjetër, edhe përplasin njëri i tjetër, përplasen me njëri tjetrin. Edhe i thot profetit sallallahu alejhi wasallam, nuk jam dërguar për këtë. Nuk jam dërguar për të lloj gjëje që ta përplasim librin e Allahut, domodin ti përgjigjesh me njërajtë. Domodin një në het kuranor nuk vjen kurrë me njërajtën. Një Kjo është një kuptimi i fjalës profetit sallallahu alejhi wasallam ai datkuernor nuk bie në kombdatit me njëra tjetrën. Por ne i tha ju urdhëroj që mos dialogoni. Domethënë mos dialogoni pse? Sepse ju është çdo njëri për ju, ka një farë drejtë, ka një farë gabimi. Për këtë arsye domo poqes se nuk e kuptoni se kush është drejta e palës tjetër dhe nuk kupton gabimin e vetë vetuaja, atë nuk u takon delegon me një tjetrën. Dhe ky është dialogu i kot në cinën e njeriu, domethënë kupton një pjesë të vërtetës, por nuk u kupton pjesën tjetër. Prandaj në këtë ndërrasë nuk i takon delegoj. Kjo domethën, kjo ndodh gjithmonë më, më shumë kur njerëzit marrin disa argumente nga Kurani, disa argumente nga Kurani, domethën Kurani nuk vjen dashmë një, ai vjen të Kurani nuk vjen dashmë një tjetrën. Ato janë përpuzë të plotë. Problemi ku është të njerëzit, njerëzit dison nuk e kuptonin s'iz duhet e Kur'anore, për këtë arsye ata e kupton mbrapsht dhe ndodh ai që juhet përplasja. Se Kurani ka zbritur i gjithë për të All-ohën e dhuruar dhe nuk kanë të kundërtit. Çështja është që disa njerëz i kupton mbrapsht atë. Në faktikish, në Kon e Profetit sallallahu alajhi wasallam në çështjet madhore nuk ka pas kontradiktë me sahabët. Po ka pas kondajte me sahabën në çështje për të cilat profeti sallallahu alajhi wasallam u ka pohuar ndaj kondaditë, siç ka qenë rasti kur sahabët erdhën nga Erdën nga Beni Kurajdha. Kur ikën në Beni Kurajdha dhe erdhën, kur kur nisën për të fisur në Kurajdha, tha profeti sallallahu alajhi wasallam: "Askush për yush mos e fali namazën e kinis vetëm se kur të mrinë në Beni Kurajdha." Po fatishmë, nga mendina Beni Kurajdha, brimën së sahabit. Edhe ata u nisën për para drekës ose pas drekës, me radhë shikati, u nisën më tiju, unisën, shpejt erdhën i Indi. Disa për këtyre thon do e than, dhe falim Ikindin. Disa të tjerë thon jo, profet sallallahu alajhi ka thon ta falin me Nikurema. Edhe disa për këtyre falen dhe pse nuk ishi shkuar me Nikurellë se than profet sallallahu alajhi kishte për qëllim që ne të shpëitojmë. Disa të tjerë than jo, profet sallallahu alajhi kishte për qëllim atje. Edhe u mbyll kjo çështje. Nikoi që u vlojë më dhuar ka burrë të dy namazën e kohë. Edhe era në kundërtet. Disa e fal namazin e kohë kuri, ndërsa të tjerë e vonuan. Kur u kthyen te profeti sallallahu alajhi pyetën ha dërguar Allahu Rama kontestin kush ka drejt, por vetëm buzëshi dhe nuk ktheu asi përgjigje. Mos krimi përgjigjë tolerancës, nuk kishin një lutje dobije. Dobi e kësaj ishte domosdoshmë që edhe pse unë nukua tregova të, të vërtetën se kush është i drejtë nga ato dy mendime, ato dy mendime kanë një farkon zërat, sepse çdo njëri prej tyre ka marrë një argument dhe kjo domosdoshmë tregon në një fenomen të Allahut. Çështjet, ka disa çështje të cilat pranojnë to kollegdiva. Nuk pranojnë to domosdoshmë nëse ka më shumë se një mendim.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 ë sepse normalisht logjika e njerëzve nuk janë të njësoj dhe Allah më dhuron më urgjësinë vetë të ka lënë të hapur këtë llikufiri. Pse? E ka lënë të hapur. E ka lënë të hapur këtë llikufiri Allahu subhanahu wa taala sepse njerëzit normalisht në logjikën e tyre nuk kanë gjithë të njëjtësoj. Edhe po qesë profeti ose ndo t'u andhante sahabën në çdo çështje të fikut që ekzistonin në kohën e tij. Po masti kush do andhante njerëzve? Prandaj Allah më prandaj Allah më dhuar. Pastaj profeti t'i më urdhon Allahu O ulë një zot çështit të, të diskutueshme, edhe pse disa mund të kenë ndër disa jo, që ata të kuptojnë që këtë çështje e parënd diskutimin. Prandaj ka çështje të cilat parënd diskutim, edhe ka çështje që nuk parënd diskutim. Në ato çështje që parënd diskutimi lejohet to që njerëzit dialogojnë to, edhe nuk lejohet që ata të armisën një tjetrin për to. Edhe këto zakonisht janë çështje fikut, të cilat kanë disa argumente fittare, edhe që janë nhosur mendime të dietarëve to që janë të ndryshme. Kurse çështjet të cilat nuk parënd diskutime janë ato çështjet që kanë argumentet qartë e qarta fetare, si argumentet e Kur'anit, Sunetit dhe Ijmatit që me Islamin. Sidomos për ato çështje në të cilat ka Ijmatit me Islamin nuk lejohet që muslimani të thotë të kenë diskutime. Domethënë në çështi në cinën kanë rënë dakord selefët. Kanë rënë dakord selefët e ummetit, sahabët, tabiinët dhe të gjithë të tjerë. Qi çështja është kështu, nuk lejohet që mos të thurë dalë një person thoni mendim tjetër. Kush ndej mendim tjetër, ai është i humbur. Edhe normalisht në nëse është i humbur, nuk lejohet që vendimi i tij të merret për bazë, përkundër mendimit të tij është pa është domethënë pa konsideruar, është i refuzuar. Edhe në këtë rasti, domethënë këtu bëhet çfarë për të çështën e dialogut, kur dialogon me grupin e delegatëve ata. Kujt që çështën e thatarë ndahen këto lloje forme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të marrë vesh se kur mund të dialogohet dhe kur nuk të negon me njerëj. Paret thonë që ola nu mari fidini la dhe ne nuk dialogojmë nën Allah. Tash po të vini një ignorant këtu, vini një ignorant. Edhe ja ka thënë mëmta havi, mëmta hajnë selavën, nuk delogojnë. Edhe merr kjo gjënë shabllon funton në forme, edhe e bën haram dialogun në të gjitha format, me të gjithë personat, me të gjitha kohrat, me të gjitha vendet. Dhe kjo gjë, kjo është katastrofë. Në parë katastrofë jeni sepse kjo gjë fjalë nuk, pjallat, Allah, nuk Por, i fjeln fen Allahu në të cilin dërgoi ti sallallahu alajhi. Por shkelin njeriu i cili thotë diçka dhe mund gëbojnë. E dyta, ai domosdhem flet për realitetin e tij që ka jetuar dhe nuk flet për zonën e kohën, paraj nuk thotë ne nuk delogojm fen Allahu. Jo nuk thot që të gjithë njerëzit nuk lejohet të legojë në mëradh, por nuk të legojmë ne. Kupton? Nuk të legojmë ne në finalo. Domohta i thot para trajnit, kthehet që ka jetuar aty. Normalisht një ungelet njëri dhe nuk e di se çfarë mund ndodhë në të ardhmen, nëse si mund të vinë gjëra në të ardhmen që di se çfarë do të bëjnë njerëzit. Për këtë arsye referenca e vërtetë e njerëzit kush është? Shkuar në Suneti. Nuk kemi dëgjuar ti njerëz, domthonë pra ne dhe, dhe familjet së Leve që përdorin ta sot harkistat. Që thonë ja kanë dhënë së Leve nuk lejohet, domohta nuk lejohet me folbit të tshiut të mëradhën dhe tash. Të gjitha këto fjaqë nga hëndë së levet, për kur i kam përdojrë dhe fja në ta? Ata i kam përdojrë kur bidati i ishte në fillimet e ti. E vërteta i ishte triumfuse. Në këtëtë momenti, ka da një bidaci, Gjehmi Musafuani, koka e bidatit, ose profesorit i gjalimë në dirham, ose aji cili në më dhërë më dhe gjuhëni, që shpiku ka derin, ose koka të hauarigjve, ose koka të mërgjive, sa doli fillë në pare? Romani skulteni për një imitator i një personi, një mendim tjetër. Ai the ditës së si mësmë, mos rini më këtu. Ky poqis me tore. Kupton? Ndërsa nësa ata janë shumic, ty po mos rini më atë pra i kregoll, i normala të poshtit me ta. Çështja është u ndryshon nga rradhave, prandaj mama minti vet. Kur shpytë për çështjen e hexit, tim të don, do të mos i flask me gojë dhe mos jap selam një personi. E kanë pyetur për hexhin e banorëve të Khorasanit. Ai thon, "A ti bëjmë hexh aty që thon para që krijuar? Tha, jo, mos u bëni se nuk e popalloni atë." Pse? Sepse ata që, në në Kërse, që, në në zësid, Hamedi, që e thoshin ndër mendimin në Khorasan ishin shumë, kurse ata që nuk e thoshin ndër mendimin ishin pak. Por ndonjëse si veti Muhamedi i qenë imam i hadisunit, këto lëgjetosh. Gjithdone transmeton Sufjane Thauri. Sufjani thonë ka qenë shumë asukun i vitë të çieve. E më jotë shkonte tek një prej dietarëve që ai ishte i njohur për vitatin dhe merrte hadithe për ti fshehura dhe i thoshte po ta din dietarta di për kujt për kujt marr hadithun nuk ishin xhirë më thotë nuk ishin dom të kishin për zonë dhe mua kupton kjo lloj gjeje t'tregon më që ata kanë folur për një lloj vendi disa lloj rrethanes veçanta për këtë arsye gabim shumë i madh është djetarve, të bërë, të jësikur, që merret fjalën disa dietarëve dhe, dhe të bëhet atë sikur që diet ai të kornoriz vitu me Kur'an me zvitun me Allahun më dhuron nikoj që dhaet kornore kan shkakun e zbritjes, kanë tefsirin e vet që kanë për, ka ka përmand e ka përmand profetit sallallahu alejhi dhe sahabut tabinut. Kupton? Dhe nuk lejohet që një njeriut i mali të marë, të përgjithësojë atë që ka veçuar Allahu, dhe ky është problemi i njerëzve. Domthon, gabimi interpretim vjen në disa aspekte. Aspekti i parë, përgjithësojmë atë që nuk e nuk e ka përgjithësuar Allahu në Kur'an i di ose selefët. Atë që nuk e kanë përgjithësuar ose ngushtojnë, specifikojnë atë që e ka përgjithësuar Allahu në dërguesit e tjerë së selefët ose kufizojnë atë që nuk e ka kufizuar Allahu dërguari i Tijë së Selemet ose e nxjirin nga kufizimi atë që ka kufizuar Allahu dërguari i Tijë së Selemet ose konzojnë paqartë atë që ka shëruar Allahu dërguari i Tijë edhe së Selemet ose kundëta e kësaj. Domethënë në të gjitha këto raste, çdo njëri prej tyre ka detaj të veta. Ideja është domthonjë që problemi kush është i njeriu kur gjykon për një çështë do të i mbledhë të gjitha fjalët. Shikoj për shkak të t'rroj një shembull për këtë çështje. Kur ti dëshiron të gjykosh për mendimin që ka një dietar në lidhje me një çështje të caktuar. Kjo ndodh për shumë ndodh shpesh. Ëh dhe kjo domosht është çështë shumë e rëndësishme e rëndësishme. Ndodh poshoj që dietarët diskutojnë për një çështje. Për shembull për çështën e imanit. Çështja e imanit, kush është murxhia dhe më radh, edhe gjën. Të dy e palën që diskutojnë kundër njëri tjetrës marrin fjalë të njëtit dietar. Edhe po ti shkon pa merri ashtu i bëj që sigur ky dietar pasolon 2 minuta kundërta. Kupton? Po gjithë nuk ka thënë betejmia. Edhe kta që edhe kta që thon Akide Murshive është kjo, edhe ata që thonë jo Akide Murshive nuk është kjo, dytën ka thënë betejmia. Po të shikojor sot, shkuën li Halebiut, ka thënë betejmia. Shkuën lietarët e Arabisut, ka thënë betejmia. Gjithë te betejmia referohen me gjithë ato domthonj një për dy katër, sepse betejmia nuk ka thënë edhe, edhe kjo edhe kjo. Nuk ka thënë dytë ku thotë. A diku është problemi? Problemi që ndodhon domthonj që që të gjykosh për mendimin, një dietarë, mendimin t t që e një dietari, kush mendimi ti duhet patjetër të lexosh të gjithë librat e tij që flasin në lidhje me këtë çështje, që të nxjerrë rezultatin e mendimit të tind në këtë çështje. Që nuk është e drejtë ti nxjerrë mendimin e një dietari nga një fjalë që lexon nga një libër, të cilin ti mund ta kesh shkëputur atë nga konteksti vet, mund ti kesh shkëputur gabimisht ose mbase nuk u shkëput kurrë gabimisht, por ai domosdën ka shpjeguar diçka të përgjithshme këtu dhe ka specifikuar diku në një vend tjetër. Edhe unë kthe kam vënë re vet duke lexuar që leximet mia ledzuhe për shumë në disa djetarë frisit për i qërshtit, në më dhënë, aqë fuqishën si t'i thu kjoj qire qërshtit në në dhe pat diskutushme. Pasaj po ata vetë, gjeni i vënë në i cefare, me pak kjallë, thërështë e trego një lujku vizimin të qërshtit, e cilë e të më dhënë, të djemë të të koptoj që qërshtit nuk është ka që gjerë sa të përshkruë të ty për gati 50 faq që i ke ledzu shembo. Më Në një të gjë është zonë te një korona të, të hadithëve të të, të, të, të, të, të të cilë janë me Islam. Nuk lejohet që njeriu të çikojë një proces fetar pa i mbledhur të gjitha dokumentet. Prandaj domosdhem që këtu ndonë gabimi gruploton pra. Ata marrin një argument në një argument. Po çikojmë, dhe hauri që do të morë zhiet. Të dy e parë janë argumentuar me argumenta Kur'anit dhe Sunnetit. Dhe argumentet, fatisht, ato argumentet, ato, argument fëtare, ato të të si argumentet fetare, ato janë të sahte si argumente. Problematika këtu kush është? Që ato argumente janë vendosur në vendin e vet. Edhe gjë më bukur kusht, ti marrësh argumente të dyjave, edhe tua hedhësh palën tjetër dhe të jesh i përgjigjë me palën tjetër. Domethën argumentet e murgjive janë argument kundër favorizëve, edhe argumentet e favorizëve janë argument kundër akit të murgjive. Ku tonë, kjo është më e vërtetë. Por të dy këto argumentet nuk tregojnë atë që thon murgji, asa thonë haurinq, që i thon uh, favorizët, por tregojnë diçka që është në përputhje me njëri tjetrin. Kështu që ë Kurani dhe Suneti nuk e përplasin. Përplasja që ndonë tek ato, të cilët nuk i marrin të gjithë argumentet por e shkojnë në fund me insult. Juçi domethënë është domosdoshmë që njeriu ti mbledh të gjitha argumentet fetare nëse dëshon gjykoi për një çështje ose minimumi ç'do të bëj minimumi duhet të kërkoi dhe të pyesim. Ë thotë sheh ulësimet e mia kam lezuar don t'tregoni një fjalë shumë lezeshme. Ë kuptimi i fjalës së ditën që do të don t'tregon është çështjet në të cilat ka më shumë se një mendim. Domthonë ti shikon që ka më shumë se një mendim. Nuk lejohet që njeriu ta presim me fik që kjo është e sakta. Pa dëgjuar të gjitha mendimet dhe argumentet e të dy të gjitha palëve që ekzistojnë që të krijoj një proshtypje të plot se kush ka argumentet më fuqishme. Vonë kjo është shumë e rëndësishme. Do të thonë në realitetin që shikon ti, u shikojnë që ka të disa mendime. Si vesh më e vështirë është të thonë që finali ka të drejtë, kur ti s'e ke dëgjuar palën tjetër çfarë ka thënë. As argumentet e tij nga më e vështirë. Po qjesë njeriu, kuptimin e vetë të mirë, kjo i rëson rreth ulopë, po qjesë njeriu. E pret me thik që ky ka drejt, pa çu para tjetra ai ka ndik dëshirën e tij. Ai ka ndikuar dëshirën e tij. Për këtë arsye duhet që njëri u që di të sigurt i dëgjon. Çfarë thot ai? Çfarë thon njëri? Çfarë thot, thot tjetri? Edhe pastaj vendos kush ka drejt, sepse kur ti dëgjosh dy palët, atë del del pa qartë se kush ka argumente dhe kush ka dyshime. Edhe për këtë arsye në, në këto lërasësh edhe dialogu është i dobishëm. Se nëse bëhet dialog, ti jep mundësi njeriu që ai të ketë përpara ti të dëgjoj të dyja të dy e llojit argumenteve për njëherësh në një moment të caktuar dhe mëancaj ka mundësi njeriu më logjik, dhe njeriu që ka besim të pastër, që të gjykojë se si kush ka argumentin e drejtë ku është unë ka argumentin e drejtë. Kjo është më thonë nga ana fletare, kjo është shumë e rëndësishme domethënë çështja. Prandajse, nëse njeriu fillon të gjykon për të dëgjuar të gjitha palët, është Jezusi i buni gjykatës, njësoj. Si buni një, si një person i cili del për për, për gjyku para njerëzve gjykatës. Gjë një palë ti nuk e djon. Nuk e djon tjetër edhe duket kur gjën gjone fan një ato palën e palë parë fillon ato çanë më radh mund dalin lot aty më radh do aluri më radh më tash edhe edhe që paso drejt që paso drejt dhe më unda dhe fillon vërtet më radh ai e ja ka fut kotën tjetër më radh dhe fillon gjykon që ai duhet të bëjë kështu duhet të bëjë kështu nikoj që po të gje palën tjetër mba se mund tani që disa gjë që janë thënë në gënjeshtra ose mund të kenë egzagerime ose mund të dalë që ti do mund të bëpo atë së më madhe por ne tregohet që Omeru Allahu dhe ky është rregull që do ta vë një vakt mesh Umer Dhalloi i thot gjykatës, i thotë e dërgon një person gjykatës dhe i thotë porosi po t'japu. Pastaj vjen një person dhe i kan nxirë njërin sy, mos nje të drejtën, derisa të gjoj palën tjetër. Sëmbasë ditë i kanë dal dy sy. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, ose njerëz mbuten. Fillon gjë njëron pal, dhe i irritohet. Nëse po të gjo palën tjetër, mbase do irritohesh më shumë në mbrojtjet e atij se sa kundër ti, kur dëgjon në mëshën që ti po sa të dy sy. Për këta rësujë, nuk është drejt i njeri ju të ndikohet nga këllë njeri ju, pa të gjurë të e palën nësë të dishtëronë, ti të drejt në që kemi në dikë, kjo është shumë në nësishme. Kjo është, nuk dhe nuk dialogojmë fina Allahot. Pas taj të mundhëm së të dhe shëhu, uëla nuk gjadilu finë Quran, gjithë është nuk dialogojmë rrëdhë Quranit. Domthonë ka për çdo lloj të idej që po t'rregojmë, ose nuk deletëm në të katën, domthonë duke duke mos e ditur duhet domon ato vërtetën, sepse dialogu, dialogu indalur, a isha i ndëlluar është ai dialog i cili nuk bazohet në dije, por bazohet në hamendje, bazohet në ignorancë, po dije. Ë ndërsa dialogu i cili bazohet me dije, edhe ka dobi për ti, ai është mir, i mirë, i pëlqyeshëm dhe kjo është domthonë rruga e të parëve tan, nuk e profeti sallallahu selam. ë Dhe këte kam surë, në kanë kam surë Allah në Kur'an, i dhe ashtu dhe rrugë e të parëve ta dhe djetarëve të mire të kanë dialoguar në momentit, ka që në dobishme edhe kanë dialogu me dhije. Kërë kër thotë kër thot që ulla nuk gjatë dilu filë Kur'an, që dhimi është dhe më thënë nuk dialoguim, ose nuk dialoguim me padhije, ose nuk dialoguim me atërë kërë nuk është në dobishme me dialogu. Paset o neshë edhuan në hu kelamu rabbi le alamin dhe ne dëshmojmë që i është fjala e zotit nëzali bi rruhu alamin e ka zbritur atë shpirti i besnik do me xhibril alayhis sallatu wassalam fa 'allamuhu sayyid almuslimin muhammed sallallahu alaihi wasallam yemsu ata zotritse profet doja muhammed sallallahu alaihi wasallam ohu kelamu allah taala dhe esh fjala allah madhua wala yaswi shay'un min kelami makhlukin dhe nuk shi barabart me fjalen asnje asnje per kresave wala naqulu bi khalqi dhe nuk them qe esh i krijuar wala nukhalifu jemaata almuslimin dhe nuk dhe nuk kundërshtojmë xhamatin musliman. Gjithashtu, këtu ku thot ulanu xadilu fil Qur'an, nuk dialogojmë domosdhem në rreth Kur'anit. Eë de sheh edhe ibn Avliza al-Hanefi ka treguar domosdhem një një çështje tjetër lidhur me dialogimin në rreth Kur'anit. Është çështje e rreth leximeve të Kur'anit. Kur'ani ka zbritur siç ka treguar vet profeti sallallahu alaihi wasallam, ka zbritur në në 7 këndime, 7 këndime. Dhe vetë dijetarët nuk kanë rënë dakord se çfarë çfarë çfarë është qëllimi i shtatë këndimeve. A ekzistojnë ato sot apo nuk ekzistojnë? A janë ato sot shtatë këndime që kë njohim ne, në mënyrë shtatë këndime të cilat ka pasur qëllim profetit sallallahu alajhi wasallam atëherë, po jo. Në mendimin e disa dijetarëve për Ty ibn Hajar al-Asqalani, është sot ekzistojnë vetëm kënd, këndimi i fundit, është këndimi i Uthmanit radhiyallahu anhu. Sepse Uthmani ishkon iskon një për sahabëve, mos i kishin këndimin për vendeve të Republikës së Rusisë sot, edhe pa që muslimanët disa lexojnë Kur'anin këndim, në këndimin se më kanë thënë se fillon duke arritur në kontradikt në këndimet e tyre. Dhe pse ato janë hak, të dy këndimet gjithë ato këto disa këndime janë hak. Edhe i tha Uthmanit, thotë kapë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përpara se të bjerë në kontradikt në librin e Allahut, se janë kontradikt popullën e mbashën. Edhe për këtë për Uthmani, i mblodhi të gjitha mushavet që kishin njerëzit private im lot ditë mos hafë private. Edhe i doqi të gjitha. Edhe mori moshave që ndodheshe tek Hafsa. Të cilin kishte ishte shkruetur në kohën e Ebubekrit radhiyallahu anhu. E mori moshave që ishte shkruan në kohën e Ebubekrit që ishin shkruetur, ndonëse edhe e kopjoi dhe e shpërndau dhe tha vetëm ky lloj këndimit do të ekzistojë në botën islame. Pra në edhe, disa ditë disa jetar e mendimit që sot ekziston vetëm një lloj këndimi i saj. Pastaj këto që ne i quajmë domthon sot leximi i domthonë që lexojmë ne sot për shumë ë kemi për shumë riwayat Hafsan Asim, riwayat Warshan Nafi', riwayat Asim, riyeti Asim qiraat Asim, këtë kandimi Asim, këtë Asim e gjem pe ta binëve. Ne ka marr domthonë këtë kandimi Kur'anit për e ta binëve, më pak ndimi Kur'anit për ta binëve ai për për për sahabëve ata për profetën sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu edhe Nafir është lexuesi i Medinisë, e kam marr këtë domthon nga nga Tabine dhe ata nga sahabët e sahabë na profetën sallallahu alajhi wasallam, shumorrat kanë shtatë këndues të tillë që janë njohur qadimët e tyre, kanë disa dallime në në disa don zanore, domthon janë dallime që nuk nuk bien kundërsht në shkrim, po thjesht në, në në në zanore ose në pikat e shkronjave që në, që mund të ndryshme sipas pikave. E kupton atë që din lexojmë domthon Dietarët tash domethën thonë që ë rras me Uthmani është ai shkrimi i Mushafit sipas sipas Uthmanit. Ës njëjtë. Edhe ky është një lexim i vetëm që sej. Kurse ndryshimi shkoi jo nuk konzrohet leximet tjera. Prandaj ata thonë domethën që shta leksimin që kanë ngjitur në kohën e profetit ata nuk e ngjitur më. Ë, derisa disa dieta të tjera thonë këto shta leksime janë ato që kanë ngjitur në kohën e profetit s.a.m. Edhe në këtë rast nëse janë ato ne themi edhe çumusin ato. Të gjitha janë prej Allahut më dhuruar, lezohet kështu edhe kështu. Për shembull, do t'ju tregoj një shembull, për shembull, që janë treguar leximet e ndryshme. Për shembull, në Riwayat al-Warsh, më thëni ne ne ne atë lezojmë ne Riwayat Hafs an Asim ne thëni Wadduha wal-layli idha saja, kurse në Riwayat al-Warsh ata lezojnë Wadduhi wal-layli idha saja. Qomtoni formën tonë sune kemi në Kur'an këtë lloj këtë lloj që, që, që, që nga a kthe në e vetëm një, jetë, një jetë, kurse ky riwayat që quhet warsh ky lloj leximi në të në në në të riwayat ison në shumicën por mosemi në të gjitha këto rastet ky lloj yeti që kemi ne por shumë është fjala e Allahut që ndodhet surë në surën Hud në cilën thotë bismillah me jereha umursaha ajo ti do të thye në vërtet do të thye shumë po bismillah me jereha umursaha kurse ne lezem me jereha lezimion ke lezem ne me jereha dieri lezim me hafsa raasim kurse ne ne ne te riwayat warsh an nafi lezova di vetem ke po shume e ditis shu thash gjithashtu shkoj ra por shume ta lu lezim ra per ndes te shume razi re lezim re me lezim por shume lezimion ton lezova ra rabbil alamin turosen di sa ra te tjera don <gjë> adalë ndryshë, ka rregull, disa rregulla të tjera, edhe të gjitha këto janë rregulla të sakta. Ose përshumësh një kuajror që thotë Allahu më dhuruar, uh, ja uladina mënu injaqun fasigun bine bainu. Ne rëzë fete bainu. Kurse në njëriu ajë jetë tjetër lezohet fatasabtu. Si shkrim, po ta shkruash fjalën pa pika, është e njëjta fjala. Vetëm te bainu i ka shkorie, i ka pika ndryshe, kurse te fatu i ka pika ndryshe. Me nga pika ndryshon ndryshon vetë vet, vet fjala. Vetëm se kuptimin, si të, bejen, të të bejenu, si të Ø... adhuar, lavami, fe, të thebetu një kuptimës Nuk ka asë të të dalimi Gjithashtu është përshën një jetitë që të të dojë më dhurë Më ndhurë i lele i dhami kife Në lezimit të se si lezim në Në në shizu ha Në në shizu ha Kurse në njeriua e të të të të të të të në në shuru ha Ose në njeriua e të të të të të të në në shiru ha Edhe kuptimës njëjtë Nuk du shum Kto ndryshimin te kirajeteve. Tregohet qe Omerit dhe Allahun dregon nje sahabe duke lexuar Kuranin, po duke lexuar ne nje form tjeter jo siç e dinte Omeri. Edhe kur Omeri namazin kape perfyty. Omeri, "Edha pse lexon Kuranin kote formen ti?" I tha, "Kshu kam dgur profetit sallallahu alaihi dhe sellem. Po unas ma ka tregu kshu profetit sallallahu alaihi dhe sellem. Edhe shkon te profetit sallallahu alaihi dhe sellem dhe i thot profetit sallallahu alaihi Omerit, "Lezoti, je lezon kta ajete." I, I thot, "Kshu ka zbretur." Ai i thot, "Tjetër, lezoti dhe lezoni ndryshe." I thot, "Kshu ka zbretur." Kështu, kshu gazet, gazetën do të veprojnë në të folme. Kështu me gazetallojmë dhëruar që lexohet dhe kështu dhe kështu. Kjo nuk është kontradikt kjo. Kjo është kontradikt. Kështu kur allohmë dhëruar gazetën që kë një lexohet, vetë të bëjë njëun, dhe zot vetë të bëtu, nuk ka asgjë të keq ndonjë mëzi. Kjo është për Allah, kjo është për Allah. Allohmë dhëruar pun çfarë dojë, gazet çfarë dojë, zot çfarë dojë. Kjo është vështirësia e ti. Qëllimi është domosdoshmën në këto raste nuk lejohet që mosmadh të kenë kontradiktë me syr sepse të gjitha janë për Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu për shohumë kemi një hadin kuranor. Elhamdullillahi rabbil alamin irrahmanur rahim maliki yawmid din. Ne zëjëm ne maliki yawmid din. Kur në një riojë tjetër, në një qira tjetër ti lexosh, le zot maliki yawmid din. Po dizne shqiptare, domthonë, në raste kur gbojmë, nuk themi mali, kemi thënë maliki yawmid din. Domthonë e themi pa dashje, po fatikisht kush lexim tjetër. Nuk që në doste ti e ke sakt, që kur kur thot një merri kë mbi din se nëse ti në zon një lezim atëzim do të rritesh afëndin në fund. Do mund të fillojmë një lezim ta marrim një lezim tjetrave. Kupton? Qëllimi është domethënë, nëse ne shohim një person që lexon Kur'anin në ndonjë forme, nuk i themi ti që ti e gëbim. Zon dëni personi përpara këtu namaz dhe këndon me rewrite in worship. Po janë disa hije për shkakun, për shkakun, kur Allah madhëruar në në surën Enam, wa yumanaḥshūm jo jamian. ثم نقول للذين اشرقوا من اللذين تهمت او يوم نحشرهم جميعا قصدي اني اني تفت او يوم يحشرهم جميعا يوم نحشرهم كورني تringjallja ata gjith kurse ome jo yahshurhum kur allah tringjallja ata gjithje nje kuptim es motis nuk ka aso bellimi tash deni personu perpara lezo, lezo lezo me ikendim deni tjetem me lezo me ikendim tjetër ky nuk e di qe po lezo me ikendim tjetër e vëllon korrigjon jo nuk ushpo shupat isha sakt dhe kjo dhe kjo nje sakta Othon, kjo është, Allah, kjo është Allah. për Allahut, për Allahut. Për këtë arsye, nuk duhet që muslimanët për të përplasen me çështjet e tjera sepse kjo çështje nuk janë çështje domethënë të cilat të ka nevojë që për të përplasen toze. Kjo është për Allahut, kjo është për Allahun subhanu teala. Kjo është çështja e leximeve. Ë, edhe dëshmojmë që kur është fjalë e Allahut mëdhërues, siç ka shprehur ai vet, Ë, that Allah mëdhëruajin, "Ahadu min al-musyrikina istajalaka fa'jiruhu hatta yasma' kalamullah." në nëllëse njështëjmësh rezətata q Foreign M까ër M MKhajë eben nimështëm mulheres ekorujetat Dere sëtë gjai fja Allëhet i këg banks, mojë beer iş, oppi edz геро, ulote topi së për Poraq ri tëtojën Qërani në qëi bë siz nitë ëmjëni qpen në vidje Gjithësa të dronëtëressential Sēq k 75 th emë 겁니다 që send të më�tsh immë në Ibetë aguadliness estic��� Kos të gjithë Am CNQiq, da th ështëm šatare kur çu kur çu shikojnë ju që do vjen pas ka luftë, na lini që ne dviim dhe ne me ju që do vjen pas ka luftë. Duon të ndryshojnë fjalën e Allahut. Fjalën e Allahut që ka thënë Allahu nuk ka mundur pas ka luftë, përse s'ka marrë pjesë në luft. Këdhalikum qala Allahu, qoftë Allahu më dhau këshu ka thënë Allahu përpara. Do të thonë Allahu më dhur ka thënë fjalën e tij, do të thonë Kur'anin në 44 ku këshu ka thënë Allahu më dhur në fjalën e tij. Që Kur'ani i fjalë Allahu subhanahu wa taala, ne ka zbritur Xhibrilit, Xhibrili ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e dhe ne beson që fjala e tij nuk është e barabartë me fjalën e njerëzve kul leini ishtemati in sul jinu ala ya tu bi mithl hadha al quran la ya tu bi mithlihi wa lau kana ba'dun li ba'dun zahira thuway nazlum lidin jinna dhal njerzit qe sin nje quran se ky nuk ka mos ta bëjnë atë edhe sikur të ndihmoin të ndihmues të njëri tjetrit wala naqulu bi khalqi da nuxhem al quran e krijuar si ston grupe të humbura por kundër al quran e fjala e allahut Fjala Allah si di, që Allahu e thie ti, që buron nga dija e ti, edhe di Allahu nuk është e krijuar, kush tho dija Allahu tash e krijuar, ka bërë kufur. Kjo është fjala e Imam Ahmetit, që ka shpërndarur lidhjeve të çështjes. Wa la nukhalifu jema'ata al-muslimin, dhe nuk e kundërshton jema'atën e muslimanëve. Kur flit për jema'atën e muslimanëve, kjo është një çështje, domosdoshmërisht dhë vërtet çështje e e rëndësishme sepse është keq kuptuar gjithashtu me njerëzit. Por themi për shon nuk nuk kundërshtojmë xhamatin e njerëzve ose të muslimanëve, nuk kemi për qëllim domthonë xhamatin i ignorantët. Sa sa turba mund dhjami, njofen, po fej, muslima, ish, të vinë në xhami domthonë cilët janë të njëjve ose një vjetë fenë, nuk ështëu qëllimi kundërshtimin e xhamat të muslimanëve. Por qëllimi është nuk kundërshtojmë xhamatin e dietarëve të Ummetit Islam. Domthonë, qëllimi është që nuk lejohet të kundërshtosh xhamin Ummetit Islam. Të njëjtën fjalë ka përmendur Imam Buhariu në librin e vet, kapitull ka treguar domethënë që nuk lejohet kundërtimi i xhamatit muslimanëve, edhe ka të cilën argumente të cilat vlenin për xhamon, për t'treguar që xhamati musliman, kush është? Ës rënis dakord në momentin i samë në çështje fetare. Kundërtimi ty kjo është që nuk lejohet, ndërsa ti kundërshton si njerëz që janë injorant. Kush i merr për bazë nafen Allahut, një që ti pasaj kush i kundërshton ato është i keq. Kush i merr për bazë nafen Allahut. Ku jam më për bazë injorant gjë, në njëherë ditë, domethënë ajo që merr për bazë nafen një Allahut janë është dia dhe ata të cilët e dinë dia kundërshtimit të gjithë atyre, tikundërshtot të gjithë, ata që anditurit që njëvin fenall mallmadhur, kjo është gjë ndalur fen. Edhe i xhmau i cili i cili është autentik është i xhmau 3 brez më parë. Këtë ka thënë shkoltë më të mirë, nuk është shumë tota, thotë i xhmau, eh preciz, do të thoni, i cili është i përzi perceptueshëm dhe i mundur që të, që të të njëvet, është i xhmau i sallav se sepse mbas tyre ë muslimanët u shpërndanë për tokë togat e samo zgjeruar dhe ishte pamundur që të të të të merrsh edhe vesh plotësisht e ka, s'ka asnjëmani çështje. Prandaj, ë xhëmau i cili është i saktë dhe i sigurt është xhëmau se leve 30 pas pas dyre passe do të thonë ka ndodë kontradikta dhe kandal njëri për këtë arsye. Kundërtimi i xhëmaut tyre, ky është kundërtimi i xhëmatit muslimanëve dhe kush del për ti xhëmau, ai ka dal nga xhëmati muslimanëve. Ndërsa kush kundërshton një rondë një kocë ku ai jeton do të thirrë kush të fenë Allahu, ai nuk quhet që ka të ndajë mosliman, as nuk quhet apo çar Islamin as mosliman. Kjo është, domosdoshmë, kjo nuk është nuk ka as të tjetë në të gjitha formave. Shumë Muhamedi, Muhamedi ibn Abdulah, ku erdhën këto, në këto të të, të, të gjithë njerëzit që e të, ku, nga dishna arabik adhuronin statujat. Adhuronin bardh. Llojë shkon në grua që nuk linte dhe bën të tafir në varrit ose rreth rreth pemëve që të që të, të, të, të, të vinte berëqet nga pema që linte. O okay, dhe çfarë një urancë e madhe. Dhe kështu ishin gjithë njerëzit, dhe të gjithë thoshin janë muslimanë. Dhe të gjithë thoshin la ilaha illallah. Dhe kur ai Hamdullahbi ai për ta ishte jo i huaj, pa ai ishte domodin ai ishte në në një planet tjetër për ta. Kur ai u solli u solli tolli gjë dhe tregohet vetëm kur ka qenë kur ka qenë në Irak, Muhamdullahbi dhe u solli dhë dhe kishën po sonë ata dietarët e Irakut. Dhe filloi duke u folur nise për tauhidin, disa çfarë çfarë thoshin ata njerëz. E djon në atë, i djon argumentin e titull çuditshëm. Thoshin po çesë kjo, kjo që thon këtu është e vërtet gjithë njerëzian që krijon. Po çesë kjo është vërtet? Fakti është faktet e tij u dushën aty shumë të qarta. Në ana tjetër thoshë po si kamu të gjitha njerëzën humbie. Sepse ndonëse kishë arrit gjë në ndonjë ndër pike që shumica e njerëzve xhamati i muslimanë do thojnë za, i shëndëruar në xhamat pushnik. Kupton? Për këtë arsye xhamati Nuk është e një cilë e vlerëson vërtetën Pra në thot të thotë njërë ndezë me gjëmatit Kësë gjëmatit? Kësë gjëmatit? Të regodhë një për se lefëve Ka thënë është abdlojë mësut E thotë Merë një shemo dhe të të që ka më vdekur Se për gjallëve nuk u ke sigurin që ata të nuk do bjene fitëne Që që nëse do marën gjëmat Gëmat i vërtet Për të, të cili merë për konzratë Jën Kanë punë të tyre dihet se se si ka përbundur çështë tyre, çfarë vesh, mbas i vdesni ju mbas me, me të gjitha. Kupton? Ai jëmat dhe xhamadin i mirë në selevut. Ata kanë ndonë, mundon çështë kanë ndonë të qarta, me radh dihet se për çfarë kanë dakord, për çfarë nuk kanë dakord. Që kundërshtimi i tyre lot është që kanë dakord. Ose kundërshtimi i tyre në ato çështje nuk kanë rënë dakord, duke nxjerrë mendin e triri që është jashtë mendimit të tyre. Kjo është dalë nga xhamapi ndërsa dalësh nga mendimet e injorantëve, në mendimet që këtu që, që, që, që ndiken dëshorë të dyre, ose nga mendimet këtu që duan duan të ndroshën fen Allahut, kjo nuk quhet dalje nga xhamati, ose quhet dalje nga xhamati, por quhet dalje nga xhamati i humbis, i xhamatit kotës, edhe dalje nga xhamati i kotës është detyrë. Don, ndërsa dalin nga xhamati bëhet fjale domodin që dalësh nga xhamati që është në të vërtetën. Edhe ai që gjykon se kush është në të vërtetën nuk është numri Por janë rëgumendat të fëtare. Kjo është, dhe më dhëmë shkurdimin shtë qështja, përse dhëmë në Shehu ka në një tem tijeter, ajoj që dhëmë vjetër e nga lideri këtu Shehu dhe në vetë e, në bilizim Hanefi, e, e ka hithë tëlloj, si të një qërtimi dhe Shehu, të dhëtë Shehu nuk i ka rëdhjitur qështjet në rralë. Përshmo, të jetën qështje ka dhejën vete, qështje i manit vete, qështje të të vete, i të Hajde apo për të çështin, herë për të çështin pasazhëri këtu papërgjithë një të njëjtë çështje, por ndonjë në të disa detajet tjera të sa më radh. Prandaj shehu fali për çështën e imanit pa kusim, tash do rikthehet përsëri tek apo për çështën e imanit. Pasëmë mbraft let për çështjet tjera. Ndonjë i ka i ka diskutuar çështën e një, një tradhiture, por i kanë thënë se i ka ardhur don përmbar në momentin kur ka shkruar. Haj inshallah do të bëjmi një saat hesme mbas fjalës së tij, Allahu shpreh ndihmën.